Ein deutsches Märchen. Der makellose Prinz. Es war einmal in einem weit entfernten Land, wo eine schöne Prinzessin lebte. Sie lebte in einem großen Schloss und hatte viele Diener, die sie bedienten. Aber die Prinzessin war nicht glücklich, denn ein Zauberer hatte sich in sie verliebt. Der grausame Zauberer wollte die Prinzessin in Besitz nehmen. Er verwandelte sich in eine riesige Katze, und folgte der Prinzessin überall hin. Nur ein Prinz konnte den Flug brechen. Man erfuhr, dass ein Prinz auf den Schwanz der Riesenkatze treten müsste, um die Prinzessin zu befreien. Nicht weit entfernt lebte ein stattlicher Prinz. Er hörte von der schönen Prinzessin. Das ist ja schrecklich. Die Prinzessin muss befreit werden. Minister? Informieren Sie niemanden über meine Anreise. Es wird nur die Katze warnen. Ich werde auf seinen Schwanz treten, während dieser Zauberer fest schläft. Und genau das passierte. Als es Nacht wurde und die Riesenkatze schlief, kam der Prinz und trat auf ihren Schwanz. Doch plötzlich... Wie kannst du es wagen? Verlasse die Prinzessin sofort. Ich befehle es dir. Ho, ho, ho. Sie befreien. Aber wer wird dich befreien? Ich verfluche deinen erstgeborenen Sohn. Er wird mit einer riesen Nase geboren werden. Und er wird nicht zum König werden, wenn er es nicht wirklich akzeptiert. Denn dein Königreich kann nur einen wirklich makellosen König haben. <lacht> Diese Sache ergibt keinen Sinn, dachte der Prinz. Mein Sohn würde sofort merken, dass er eine riesige Nase hat. Und eine große Nase ist kein Fehler. Ich sollte mir darüber keine Sorgen machen. An diesem Morgen war die Prinzessin die glücklichste Frau der Welt. Das ganze Königreich freute sich, denn der grausame Zauberer war weg. Die Prinzessin heiratete bereitwillig den Prinzen. Der Prinz war so glücklich, die schöne Prinzessin geheiratet zu haben, dass er den Fluch völlig vergaß. Und er hat nie jemand davon erzählt. Jahre vergingen und die Prinzessin, die jetzt die Königin war, gebar ihr erstes Kind. Prinz Hyazinthe wurde geboren, während der König geschäftlich unterwegs war. Aber das Glück hielt nicht lange an, denn die Königin überlebte die Geburt nicht. Das Königreich hatte sich von ihrem Verlust nicht erholt, als eine weitere schlechte Nachricht hinzukam. Das Schiff des Königs war im Meer versunken. Prinz Hyacinth war nun der einzige Thronfolger. Aber der Prinz hatte einen Makel. Oh, mein Gott, ist das eine normale Nase? Die Hälfte seines Gesichts ist bedeckt. Oh, sag das nicht. Er ist unser zukünftiger König. Wir müssen sicherstellen, dass wir seine große Nase nicht erwähnen. Es darf keinen Grund für die Verlegenheit unseres Prinzen geben. Es ist unsere Pflicht, es zu verbergen und es ihn nie spüren zu lassen. Und so beschlossen die Minister und der Hofstaat, den Makel im Gesicht des Prinzen zu verbergen. Jedes Bild von Männern mit gewöhnlichen Nasen wurde aus dem Schloss entfernt. Jeder Diener, Butler-Hausmeister, wurde gewarnt. Niemand sollte die große Nase auch nur erwähnen. Jeder sollte den Prinzen und seine riesige Nase loben. In der Schule gingen die Lehrer so weit, die Geschichte zu verändern. Sie zeigten nur die Krieger, die große Nasen hatten. Alle lachten über diejenigen, die normale Nasen hatten. Die Minister taten alles, was sie konnten. Sie baten sogar einige der hübschen Männer des Königreichs jedes Mal, wenn sie den Palast betraten, künstlich große Nasen zu tragen. Der Prinz wuchs bewundert auf und war stolz auf seine große Nase. Sein Makel wurde immer verdeckt. Oh, mein mächtiger Prinz, die Zeit für Ihre Krönung ist gekommen. Sie kennen die Regeln bereits sehr gut. Sie müssen heiraten, um den Thron wirklich zu erben. Ich verstehe, Herr Minister. Ich wollte den König von Beswood um die Hand seiner Tochter bitten. Sie ist in der Tat die schönste Prinzessin. Sie hat eine kleine Nase, aber ich habe ein großes Herz. Werde ihren Schönheitsfehler akzeptieren. Das ist sehr gut, Sie stattlicher Mann. Ich werde sofort die Vorbereitungen treffen. Der Hofstaat und die Minister waren es so gewohnt, wegen der Nase des Prinzen zu lügen. Sie hatten vergessen, den König von Betsford über den Makel zu informieren. Der König stimmte der Heirat zu, aber dann... Oh, mein Prinz, mein mächtiger Prinz, die Prinzessin von Bessford wurde gefangen genommen. Es gibt Nachrichten, dass ein Fluch auf sie ausgeübt wurde. Sie ist als Geisel in einem Kristallpalast. Batsford ist gerade auf der Suche nach ihr. Was? Wer hat es gewagt, das zu tun? Bereite die Armee vor. Ich selbst werde aufbrechen, um meine Prinzessin zu holen. Und so machte sich der Prinz mit seinen Männern auf den Weg. Als sie sich in der Mitte einer Wüste befanden, trennte ein Sandsturm den Prinzen von seinen Männern. Als er aufwachte, befand er sich in einem fremden Land. Er lief und lief, traf aber niemanden an. Ah, ich bin hungrig und sehr, sehr, sehr durstig. Was soll ich jetzt machen? Oh, warte, ist das ein Haus? Gnädigste, ich habe mich verirrt. Kann ich etwas Wasser zum Trinken und etwas zu essen bekommen? Oh, natürlich. Du siehst müde aus. Komm rein. Warte, ist das deine Nase? Sie ist so riesig. Wohlgemerkt, ich habe noch nie eine so große Nase an einem lebenden oder toten Mann gesehen. Was? Sie fing plötzlich an, so viel zu reden. Meine Nase ist nicht riesig. Ihre Nase ist so winzig. Aber ich habe Hunger und darf nicht mit ihr streiten. Ah, uh, Gnädigste, ich bin wirklich hungrig. Kann ich etwas zu essen haben? Oh, natürlich. Du musst doch sehr durstig sein. Hast du nicht gesagt, dass du Durst hast? Ach, ich werde meine Männer bitten, dir auf jeden Fall etwas Wasser zu servieren. Wasser ist für unseren Körper sehr wichtig. Extrem wichtig, weißt du? Es tut mir leid, aber deine Nase lenkt zu sehr ab. War sie schon immer so groß? Warum warst du noch immer draußen? Du siehst müde aus. Willst du nicht reinkommen? Das tue ich wirklich, aber ich nehme an, dass du über meine Nase reden willst, anstatt einen durstigen, hungrigen Gast in dein Haus einzuladen. Oh, du redest zu viel. Komm rein. Ich rede zu viel? Oh mein Gott, nur weil ich Hunger habe. Als der Prinz die Hütte betrat, war er überrascht. Die Hütte war mit den besten Antiquitäten geschmückt. Es sah so wohlhabend aus. Der Prinz war verblüfft. Ist das dein Haus? Es ist nicht weniger als ein Palast. Wer bist du denn? Oh, ich vermisste mein Zuhause, also baute ich mir selber eins. Siehst du, ich war die Königin eines weit entfernten Landes. Vor ein paar Jahren verirrte ich mich, als wir zur Jagd aufbrachen. Zum Glück hatte ich meinen Schmuck und eine Handvoll meiner Männer dabei. Es ist ja eine lustige Geschichte. Ich wusste nicht, wann ich die falsche Abzweigung genommen hatte und ging tiefer in den Wald. Als ich herauskam, sah ich diesen Ort. Ich erzählte meinen Männern damals eine Geschichte. Die Geschichte eines Königs und einer enorm riesigen Katze. Aber stell dir vor, die Katze war nichts im Vergleich zu deiner Nase. Oh, wird sie jemals aufhören, über meine Nase zu reden? Sie hat sich verlaufen, während sie mit ihren Dienern plauderte. Ist ihr nicht klar, dass ihr Fehler, zu viel zu reden, sie hierher gebracht hat? Willst du etwas über die Prinzen und die Riesenkatze hören? Äh, ich würde lieber... Oh, alles klar. Jetzt, wo du darauf bestehst? Diese Katze ist ein Zauberer, der einen Prinzen verfluchte, als er aus seinen Schwanz tat. Hörst du mir zu? Oh, ich verstehe jetzt. Den Dienern wird beigebracht, den Fehler der Königin zu ignorieren. Sie redet zu viel, aber man sagt ihnen, sie sollen es nie erwähnen, wie albern. Wie kann jemand seine eigenen Fehler nicht sehen? Hörst du mir zu? Wie kommt es, dass deine Nase dich nie stört? Nun, da der Prinz keinen Hunger mehr hatte, konnte er es nicht mehr ertragen. Gnädigste, ich bitte dich, hör auf, meine Nase zu erwähnen. Es ist völlig unhöflich. Habe ich erwähnt, dass du wie ein Papagei plapperst oder dass du eine schrecklich kleine Nase hast? Meine Nase macht mich attraktiv. Ich bin stolz darauf. Danke für das Essen. Ich werde gehen, um meine Prinzessin zu finden. Oh! Ich nehme an, du hast keinen Spiegel in deinem mächtigen Palast. Und selbst wenn du deine Prinzessin im Kristallpalast findest, wie willst du den Fluch brechen, indem du ihre Hand küsst? Wird dir deine hübsche Nase nicht in die Quere kommen? Ich wette, du kannst deine eigenen Füße nicht sehen mit diesem riesigen Ding im Gesicht. Ich bin ein respektabler Prinz. Ich werde mich nicht in kleinlichen Auseinandersetzungen mit dir hingeben. Ich werde diesen Ort sofort verlassen. Das ist seltsam. Sie hat recht. Ich kann meine Füße nicht sehen. Das muss für viele mächtige Könige und Königinnen normal sein. Was weiß sie schon? Sie wusste nicht einmal, dass sie mir einen Plan gab, den Fluch zu brechen. Auf seinem Weg kam der Prinz auf einen Markt. Viele vorbeikommende Menschen zeigten auf die Nase des Prinzen und kicherten. Das ist seltsam. Jeder hier hat so winzige Nasen. Das ist seltsam. Und sie finden meine Nase seltsam. Dieses ganze Königreich ist seltsam. Aber der Prinz begann zu Zweifeln. Alle hatten winzige Nasen, aber niemand sah damit hässlich aus. Als er den Kristallpalast erreichte, rief er der Prinzessin zu, Prinzessin, ich bin's, Prinz Vierzinte. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Oh, da bist du ja. Was ist das auf deinem Gesicht? Ist das deine Nase? Prinzessin, wir können später über deine kleine Nase reden. Lass mich den Fluch brechen. Der Prinz bestieg die Burg und nahm die Hand der Prinzessin. Als er sie küssen wollte, wurde ihm klar, dass seine Lippen die Hand der Prinzessin nicht berühren konnten. Es tut mir leid, Prinzessin. Ich kann den Fluch nicht brechen. Ich habe das noch nie zuvor bemerkt. Meine Nase ist in der Tat riesig. Mein ganzes Königreich ließ mich mit dieser Nase perfekt fühlen. Aber es ist ein Makel und ich muss damit leben. Warte, du! Du bist die gleiche Frau, die wegen meiner Nase nicht aufhören wollte zu reden. Wie bist du hierher gekommen? Wo sind deine Diener? Ich bin keine Königin, mein Prinz. Ich musste mich verkleiden, damit du den Makel in dir selbst siehst. Dein Königreich wurde von einem Zauberer verflucht. Du musstest deinen Makel wirklich akzeptieren, um König werden zu können. Und jetzt hast du den Fluch gebrochen. Habt ihr eure Nase nicht gesehen, mein Prinz? Mein Gott, meine Nase. Oh, sie hat jetzt eine normale Größe. Also habe ich jetzt keinen Makel mehr. Nein, mein Kind. Wir alle haben Fehler. Du hast den Fluch nicht gebrochen, indem du deine Nase geschrumpft hast. Selbstliebe ist in der Tat wichtig. Aber zu viel davon hält uns davon ab, unsere eigenen Fehler zu erkennen. Wir erreichen das, was wir wirklich wollen, nur wenn wir unsere Fehler erkennen. genau wie du deine Prinzessin gefunden hast und den Fluch gebrochen hast, indem du deinen Fehler offenbart hast. Nur wenn wir unsere eigenen Fehler sehen, werden wir im wahrsten Sinne des Wortes makellos. Der Prinz und die Prinzessin kehrten in ihr Königreich zurück und heirateten. Das Königreich hatte nun einen wirklich makellosen König.